Sudah ayam, sendiri, TiGa, mesti kita lebih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وأهل الأكلة باللسان يفقه قوله jadi, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Dan malam ini kita tidak baca lagi kitab Tanduyul Kudub Sibuk menembuh hari ini doktor Dan kita bersyukur kepada Allah Kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala Yang dikenali dengan bulan Zulhajjah Yang mana pada bulan ini Ramai daripada umat Islam menjalankan ibadat haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadat haji ini adalah sebagai tanda seseorang itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ibadat yang kita lakukan ini tidak keluar daripada firman Allah: Wa ma'alaqul jinna wal insa illa liyakbudun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Aku, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semasa kita mengerjakan haji ataupun orang, orang yang beriman mengerjakan haji di Baitullah mereka akan menyebut Allahumma labbaik labbaik la syarika lakal labbaik innal hamda wal nikmata lakal wal mul la syarika labbaikallah wahai Allah sesungguhnya kami datang kepada kamu menyahut seruan kamu Ha, dan kami ulang beberapa kali, beberapa kali kami menyahut seruanmu ya Allah. Kami menyahut seruanmu ya Allah. Dan dalam keadaan tidak tidak ada sekutu bagi Allah. Maknanya ibadat hanya dilakukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Datus sungguhnya segala pujian dan segala nikmat dan datangnya daripada Allah dan segala pujian itu ah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat haji ini sebenarnya ada kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT telah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang begitu berat. sehingga kan Nabi Ibrahim salah seorang yang dikenali dengan Nabi yang berpangkat Ulul Azmi. Ulul Azmi ini adalah Nabi-Nabi ataupun golongan rasul-rasul yang mempunyai kecekalan, ketabahan, kesabaran yang cukup luar biasa. Ha, dengan ujian Allah SWT. Lalu Allah Ta'ala telah menguji uh, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS diantaranya Allah Ta'ala kahwinkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Sarah. pada Siti Sarah ini uh, Nabi Ibrahim tidak mendapat anak. Ayah juga mendapat anak sehinggalah uh, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Dan ketika Nabi Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar itu Dia meminang Siti Hajar dan Siti Sarah Dia yang meminang Tinggalah Nabi Ibrahim berkahwin Lalu Allah Ta'ala memunyakan anak Siti Hajar ada anak yang bernama Ismail Dan Siti Sarah mempunyai anak yang bernama Ishaq Dan Nabi Ibrahim dalam keadaan sangat rindu kepada anak Lalu Allah Ta'ala kurniakan anak bila dapat anak Siti Siti uh, Siti Hajar pun dapat anak Siti Sarah pun dapat anak ah uh, lalu Allah berlaku cemburu Berlaku cemburu kepada isteri nabi-nabi bukan kerana mempunyai nafsu amarah ataupun nafsu yang yambuk tidak tetapi kerana mempunyai hikmah yang besar kerana telah diaturkan oleh Allah Taala daripada di situlah berlaku nya uh, ibadat-ibadat yang tertentu Lalu Allah Taala memerintahkan supaya Nabi Ibrahim menghantar isterinya yang bernama Siti Hajar ini di satu tempat yang dinamai dengan Mekah ataupun ketika itu satu tempat yang kering kontang, tidak ada binatang, tidak ada tidak ada tanaman yang subur dan batu yang keras-keras. Uh, dihantarnya di satu tempat dan perintah itu perintah datang daripada Allah. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar Bahawa Allah Ta'ala telah memuintahkan aku Hantar kamu di, di satu tempat Bertanyalah Siti Hajar Sebab apa nak dihantarnya Kata ini puintah daripada Allah Kata Siti Hajar Kalau ini puintah daripada Allah Aku terima Lalu Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail Sebenarnya Nabi Ibrahim ni Sangat, aa, sangat rindu Ingin ke anak Dapat anak Anak tu masih kecil lagi Nabi Ismail masih kecil lagi Ha, dalam keadaan tengah bersuka-suka lagi dengan anak yang kecil ini yang ini Nabi Ismail Allah Ta'ala perintahkan supaya hantar di suatu tempat yang turun kontak ha, yang tidak ada tanaman yang subur, hantar di situ lalu bila hantar di situ tawakal alallah yang ni Nabi Ibrahim menyerah kepada Allah Karena inilah perintah Allah kalau ini perintah Allah Ta'ala maka tidak ada ragu ha, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak membalik hambanya Alhamdulillah Nabi Ibrahim meninggalkannya. Ah, ha, tidak ada soal jawab kepada Allah, tidak ada rasa tidak puas hati kepada Allah kerana taqwa kepada Allah dengan erti kata kerana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasih Allah Taala. Orang yang sudah bercinta, ah ha, maknanya apa-apa saja dia sanggup buat. Jadi cinta Nabi Ibrahim ini mengatasi cinta kepada isrinya. Dia memang kasih isteri Memang kasih kepada anaknya Tetapi ini pilihan Allah Ta'ala Lalu ditinggalkan dia Bila ditinggalkan Nabi Ibrahim pun Bersamalah dengan Siti Sarah Menyerahkan aa, kepada Allah Siti Hajar Dengan anaknya Nabi Ismail Lalu ketika itulah Ketika Siti Hajar bersama dengan Ismail Yang ketika itu kecil lagi aa, Melihat bahawa Ismail dahaga Kehausan Lalulah ibunya orang ibu yang kasih kepada anaknya mencari air berlari daripada safar ke marah Pergi ke safar tidak ada air Pergi ha, ke marah tidak air berlari ular-alik ular-alik mencari ha, mencari sesuatu mencari air untuk memberi kepada anaknya lalu dalam keadaannya Ismail yang di Nabi Ismail AS ketika dia dahga tidak ada air seorang budak kecil dia nak dapat sesuatu bila dia tidak dapat dia akan memberontak Ah, uh, Lalu dia mau hentak-hentakkan kakinya Apabila dia hantak hentak kakinya Lari-lari situ lah keluarnya air Kata ulama' Tazawuf mengatakan bahawa Walaupun seseorang itu menyerah diri kepada Allah Tapi jalan ikhtiar tu kena ada Walaupun rezeki itu tetap ada Kadang-kadang tidak rezeki pada dirinya Ada rezeki pada anak Rezeki Siti Hajar sudah ada Tetapi datang daripada anak dia Tapi usaha tu kena ada Berlari-lari daripada Sofra ke kemarah lalu Allah Taala berilah. Ah, ha, air daripada kaki Siti eh, Nabi Ismail alaihisalam keluarnya air. Lalu air semakin keluar makin banyak lalu dibuat bentangan. Bentengan tadi lalu dipanggil Zamzam Zamzam. -zam -zam Singgullah dinamakan air tadi air Zamzam -zam. dan pelarian berlari Siti Hajar daripada Safa ke Marwah ini menjadi aa, menjadi satu ibadat haji yang orang lakukan di Mekah. Ah ha, yang disebut innasafa walmaghwata min sya'airillah sesungguhnya safa dan marwah itu daripada syiar-syiar Allah daripada lambang peribadatan kepada Allah Taala ketika melakukan ibadat Lalu tinggallah Nabi Ibrahim di sana. Nabi Ibrahim telah mengorbankan isterinya. Dengan arti kata lambangan cinta dia kepada Allah, dia korbankan kasih sayangnya kepada isteri dia. Dia korbankan kasih sayang kepada anak dia dan dia menyerah kepada Allah dan dia yakin dengan kekasih dia yakni Allah Ta'ala Allah Ta'ala kekasihnya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan anak dan isteri dia lalu tinggallah Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar Siti Sarah dalam keadaan merindui Nabi Ismail AS ketika itu setelah sekian lama Nabi Ismail berpisah dengan ayahnya Nabi Ibrahim sehinggalah satu ketika Nabi Ismail kembali Kepangkuan ayahnya Lalu ulama mengatakan ketika beliau balik Ada ulama mengatakan 15 tahun Ada ulama mengatakan 17 tahun Ada ulama mengatakan 19 tahun Itulah perpisahan di antara Nabi Ibrahim Dengan Nabi Ismail Yang mana Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail Di Tanah Kerimkontan Jumpa balik 19 tahun Dengan arti kata belasan tahun Ah, ah Bayangkanlah Betapa rindunya Nabi Ibrahim Dan betapa gembiranya Nabi Ibrahim Bila Allah Ta'ala perhatikan Nabi Ibrahim Berjumpa dengan Nabi Ismail AS Ambil wa'alik ha, Jumpa akhir sekali sangat-sangat gembira Bila sangat gembira Dalam keadaan macam tu Lalu Nabi Ismail ni menolong ayah dia Berjasa kepada ayah dia Sehingga Nabi Ibrahim sayang kepada ha, Nabi Ismail yang tidak dapat digambarkan Setelah sekian lama berpisah lalu Allah taala berfirman walamma balagha as-sa'yu walamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzu madza taqul ya abati fa in ma tu'ma satajiduni in syaa Allahu minas sabirin ketika Nabi Ismail tengah bermain-main dengan Nabi Ibrahim ni Ibrahim merasa gembira anaknya membantu dia dalam keadaan itu walamma balagha as Ketika sampai umurnya ha, Ma'ahu bersama dengan Nabi Ibn Sa'iyuh Sa'iyuh ni orang yang boleh buat kerja Orang yang boleh mengundi 18 tahun ha, Maksudnya orang yang tak mengundi ha, ha, Ataupun 18 tahun, 19 tahun Belasan tahun yang boleh dah menolong ayah dia ha, Dalam keadaan ha, Dalam keadaan sangat gembira ni Bersama dengan anak dia Bagi Di mana-mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail Sekali lagi Allah Ta'ala muji Dalam keadaan Allah Ta'ala datangkan Mimpi kepada Nabi Ibrahim Bahawa Nabi Ibrahim telah menyembelih Anaknya. Ha, Lalu ulama' Mengatakan mimpi Nabi-Nabi terdahulu Adalah wahid. Ha, mimpi Didatangi dengan cara datangnya Suara. Ha, yang pertama Datangnya suara dibalik tabi ha, Yang kedua datangnya malaikat secara Berdepan menyubai manusia biasa ha, Ataupun ha, malaikat. Datang dalam kaya yang lembaga yang menakukkan ha, Lalu menyampaikan wahyu kepada Nabi Dan ada ulama mengatakan Dalam mimpi pun boleh dia datang dengan wahyu Lalulah dalam kaya yang tu Nabi Ibrahim telah memimpi Dia semelih anak dia Bila dia semelih anaknya Dia menyemelih anaknya Maka dalam ketika itu Dia beritahu kepada anaknya Nabi Ismail Ya bunaya Ini arafil manam anmi azbahuka Wahai anakku Sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi kamu. mimpi aku aku ini menyembah kamu. Menyembah kamu. Maknanya dia akan sembelih betul, -betul. Dia akan sembelih betul, betul anak dia kerana ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu ta Tapi kata ai anaknya, ya abati fa'al ma tu'ma satajiduni insya-Allah minas sabirin wa aiyaf Buatlah apa yang Allah Taala perintahkan kepada kamu. Dan sesungguhnya Aku akan Kamu akan melihat Aku adalah orang yang sabar Kata ulama Tafsi Ketika datangnya mimpi Nabi Ibrahim tidak beritahu lagi pada anaknya Hanya Nabi Ibrahim tertanya-tanya Benar ke tidak benar? Benar ke tidak benar? Adakah mimpi memang betul-betul mimpi ini? Ataupun memang mainan saja? Adakah dia ini betul-betul? Lalu lah Allah Ta'ala memberitahu kepadanya Ini adalah mimpi yang sebenar Yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu Lalu ulama mengatakan Ketika itu Nabi Ibrahim pun mengetahui. Ini datang daripada Allah. Aa, yang dikatakan mengetahui daripada perkataan Arafah Ibrahim. Mengetahui Ibrahim tentang mimpinya. Aa, bahawa itu datang daripada Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim mengetahui. Nabi Ibrahim berada di suatu tempat. Tempat itu dikenali dengan padang Arafah. Daripada perkataan Arafah yang bermakna mengetahui. Ah, ha, mendapat Jadi Nabi Ibrahim pun dapat tahu ini datang memang daripada Allah Taala. Ah, ha, datang dari pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi Ibrahim berfikir, macam mana aku nak beritahu kepada anak aku? Sedangkan ha, Allah Taala memerintahkan aku untuk sembelih anak. Macam mana nak beritahu kepada dia? Ah, ha, ketika itu ada ulama tafsir menceritakan bahawa datang syaitan kata kepada anaknya "Wahai Ismail, ketahuilah" Ayah kamu itu ingin membunuh kamu. Membunuh kamu? Lalu Nabi Ismail pun berkata, "Sebab apa nak membunuh saya? Apa salah saya?" Kata ayahmu, katanya ia adalah perintah daripada Tuhannya Allah Taala. Kata Ismail, "Kalau benarlah daripada perintah Tuhannya, maka aku rela dibunuh." Lalu saya tak tahu lagi, berjumpa dengan isterinya. Ah, ha, berjumpa dengan isteri, Nabi Ibrahim beritahu kepadana isteri Nabi baik ketahuilah suamimu akan membunuh anak kamu lalu isteri dia bertanya sebab apa suami saya ingin membunuh anak saya katanya ini datang daripada Allah lalulah uh, isteri nya mengatakan kalau ini datang daripada Allah maka aku rela supaya dia menyembelih anaknya anakku asalkan ia mengikut perintah Allah subhanahu wa ta'ala uh, lalu Nabi Ibrahim mendapat alamat daripada Allah taala memberitahu kepada anaknya Lalu dikatakan kepada anaknya, ayah akan menyembelih kamu. Hah, iaitu yani, Nabi ibrahim akan menyembelih, menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail menyuruhkan diri kepada Allah subhanahuwataala. Lalu lah ketika itu kuasa tersebut mengenangkan kematian Ismail, tetapi Nabi Ismail telah menyuruhkan diri kepada Allah subhanahuwataala. Nabi Ismail tetap juga. Ah ha, tetap juga berpegang akan menyembelih anaknya dan ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim memesah kepada isinya sebelum ini datangkan tak beri makanan yang sedap-sedap. Ah -sedap. ha, makanan yang sedap-sedap <coughs> dan Nabi Ismail menyuruh diri kepada Allah taala agar dirinya disembelih. Ha, ah ataupun ah ha, minta Allah taala <coughs> <coughs> Agar kuintah Allah Ta'ala ini dapat dilaksanakan Sehinggalah sampai kepada waktu yang ditetapkan Nabi Ibrahim AS sentiasa menghasaf pisau ha, Menghasaf pisau bersedia untuk menyembelih anaknya Lalu dalam keadaan macam tu, Nabi Ibrahim pun menyuruh isinya memberi makanan yang sedap Dan memakai pakaian yang cantik-cantik Kalulah ha, Nabi Ismail makan pakaian yang cantik-cantik pada hari itu dia makan makanan yang lazat-lazat lalu dibawa dia di satu tempat dia dibawa di satu tempat ha, untuk dilakukan ibadat persembelihan ini yang mana semata-mata mengikut perintah Allah Taala. ketika Nabi Ibrahim bawa ini bawa Nabi Ismail bertanya kepada ayahnya ha, bagaimana dengan pisau, bagaimana dengan tali Semuanya sudah dibawa, semuanya sudah dibawa. Adik dibawa satu pesatu tempat, lalu lah Nabi Ibrahimnya menyemelah anak. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau di tengkorak. Nabi Ismail berkata, "Ayah Ayahku, why why ayahku? Aku ingin berpesan kepadamu. Aku ingin meminta permintaan kepadamu. Tolonglah ikat aku sekuat-kuatnya. Karena aku bimbang ketika semelehan Ketika ayah menyembelih aku, aku tidak tahan kesakitan. Lalu aku lari kerana kaki dan tanganku tidak terikat. Nasai aku akan menjadi orang yang berhaka kepada Allah. Ayahnya melihat dalam keadaan sedih kepada anaknya. Tetapi oleh kerana cinta kepada Allah Ta'ala, ingin memenuhi, ha, memenuhi kehendak Allah Ta'ala lebih daripada kasih sayang kepada anaknya. Selalulah diikat kemakmus. Bila diikat kemakmash, maka Nabi Ibrahim pun ingin menyembelih anak. Diletakkan pisau di tengkuknya. Ketika dia letakkan pisau di tengkuknya, katanya Nabi Ismail kepada ayahnya, wah ayahku, ha, seandainya ayah ingin menyembelih saya, tolong tajamkan betul-betul pisau. Nanti saya bimbang bila pisau itu tidak tajam, ha, akan menyebabkan saya ha, saya menggelepak Atapmu, saya duduk tidak diam nanti menyebabkan suka untuk dilaksanakan ibadat sembelahan ini. Lalu dia mengatakan, Wah, anakku, ayah telah menajamkan pisau ini. Lalu ayahnya pun ingin menyembelahkan. Dia. Lalu anaknya Ismail berkata, Wah, ayahku, saya nak berpesan kepada ayah. ayah supaya ketika berlaku sembelahan nanti ayah jauhkan tubuh ayah supaya darah-darah ini tidak cepaci kepada ah ha, tubuh ayah, pada pakaian-pakaian ayah. Nanti apabila saja Baju ayah ni penuh dengan darah Nanti balik ibu akan bertanya Itukah darah anak kita Wahai Ibrahim ha, Nanti nanti ibu melihat ha, Ayah akan mengatakan Ya ini darah anak kita Nanti ibu akan menangis ke-sulihan ha, Dan dia bimbang takut Ibunya tidak dapat terima Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi Ibrahim cuba menjauhkan diri Jauhkan sedikit Supaya sembelihan tadi tidak kena Lalu ketika nak sembelah, anak dia berkata, wahai ayahku. Nanti selepas saya dikorbankan nanti, saya dikorbankan, saya nak berpesan kepada ayah. Jangan bagi orang yang sebaya dengan saya datang ke rumah. Masuk di dalam rumah. Nanti ibu akan sentiasa ingat kepada saya. ah ha, Ingat kepada saya. Katanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, ayah akan tunaikan segala permintaan kamu. Tetapi ini perintah daripada Allah. Selepas diminta beberapa perkara, lalu Nabi Ismail mengatakan, Wahai, wahai ayahku, laksanakanlah ibadat kawaran semata-mata kerana taqwa kepada Allah. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Lalulah ketika Nabi Ibrahim merebahkan anaknya di atas perhanya dan ingin menyembelahnya, tiba-tiba mendengar satu suara. Apabila صدقت رؤيا sesungguhnya telah benarah mimpi kamu wahai Ibrahim. Ha, sesungguhnya Allah Taala telah menakdirkan kamu biznillah alazim dengan sembelahan yang begitu besar. Kata guru saya, ketika nak no. sembelah Nabi Ibrahim mengingati permintaan anaknya. Lalu Nabi Ibrahim merasa sedih. Oleh kerana Nabi Ibrahim bimbang takut ibadat ini tidak terlaksana. Lalu Nabi Ibrahim hanya meletakkan di tengkaknya sahaja. Lalu dipaling ke arah lain. Kerana tidak mahu melihat keadaan anaknya. Ah, ha, Yang mana dia semulis dalam keadaan darah yang begitu banyak. Lalu Nabi Ibrahim pun cuba menggerakkan dia. Sambil memaling ke arah lain. Tiba-tiba Nabi Ibrahim sekejut. Didapati ha, arah yang dipalingnya adalah ada anak di sebelahnya. Dia telah melihat anak dia di suatu tempat, di suatu arah yang dia paling. Dia pun tengok anak dia di sebelah dia. Alu dia terkejut, dia pun paling balik. Bila dia berpaling-paling balik, dia tengok kupu-kupunya ada seekor kipas yang besar. yang diganti oleh Allah Subhanahuwataala. Ah, kaza inna kaza li karena muhsinin. Sesungguhnya inilah balasan orang-orang yang baik kami beri balasan dengan menolak dia dengan sembelahan yang begitu baik, sembelahan yang besar lalulah dengan sebab itulah Nabi Ibrahim bergembira kerana Allah Ta'ala telah memberi aa, memberi satu pertukaran yang baik dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ismail AS dan ini satu ujian yang besar yang Allah Ta'ala uji kepada Nabi Ibrahim AS sebab itulah hari ini 10 Zulhejah adalah hari kemenangan hamba Allah Ta'ala dengan kemenangan inilah kemenangan Nabi Ibrahim di atas ujian Allah Ta'ala Lalu Allah Taala memberitahu kepada kita untuk kamu nak mendapatkan keredaan Allah mesti ada pengorbanan kepada Allah. Mesti kena ada pengorbanan kepada Allah Subhanahu Maka yang pertama hendaklah kita berkorban dari segi harta benda kita. Yang disebut di dalam Al-Quran wa tujahidu nafi sabilillah bi amwalikum adalah kamu berjihad pada jalan Allah Taala dengan hati benda kamu maka berkhabarlah kamu yang mana ada hati kepada Allah Taala ada hati yang Allah Taala beri hendaklah berkhabar maka di dalam disebut di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mawwajada si atam palay riha fala musallana sesiapa yang Allah Taala memberi keluasan hati lalu dia tidak melakukan ibadat qoban Fala yakribanna musallana maka jangan kamu hampir di tempat-tempat ibadat kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita perlunya kita melakukan pengorbanan yang pertama qurban sedikit harta benda kepada jana Allah Subhanahu wa taala seperti masuk ya, masuk bahagian untuk qurban dan ketika kita masuk bahagian untuk qurban itu jangan fikir sangat lembu saya 14 kilo saja lembu saya sikit saja afak fikir yang tu yang disebut di dalam al-Quran la yanalallahu lahu muhawala bima uhawa walakin yanalu taqwa mika Allah Ta'ala tidak men, ah, tidak sampai kepada Allah Ta'ala darah-darah, daging-daging yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, kita melakukan ibadat kapal ini semata-mata takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dibandingkan takwa kita dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam begitu jauh sekali Nabi Ibrahim dalam keadaan dia rindu sayang anak dia dia nak dapat anak Ah ha, nak dapat anak, bila nak dapat anak macam-macam dia cuba. Ah ha, berdoa kepada Allah Taala. Setelah sekian lama perasaan anak-anak no, tiba-tiba dapat anak. Dalam keadaan anak itu masih kecil lagi Tapi diletakkan di satu tanah kas, Di tempat yang kering tuan -tang. Yang tidak ada tanaman Yang tidak ada tempat yang subuh Makanan pun tidak ada Binatang-binatang pun tak duduk di situ Yang ada tanah-tanah dan batu-batu yang keras Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Nabi Ibrahim sanggup buat macam tu? Tinggalkan anak isteri dia Nah yang pertama Nabi Ibrahim menyerahkan urusan rezeki kepada Allah Bagaimana yang kita baca dalam kitab Mengenai rezeki Kepada anak kita, isi kita Surah kepada Allah ha. Tetapi kalau kita mengikut perintah Allah Rezeki tidak akan kurang Kenapa Nabi Ibrahim ha, Tanpa tinggal macam tu telah perintah Allah Kalau Nabi Ibrahim mengikut perintah Allah Apa yang berlaku kepada Siti Hajian Dan berlaku kepada Nabi Ismail kerana Nabi Ibrahim mengikut perintah Allah lah Allah Ta'ala ah, mengeluarkan mata air Dari bawah kaki Nabi Ismail AS Ruzi datang daripada Allah SWT Kenapa? Kerana mengikut perintah Allah Ta'ala Di sini kita dapat faham Allah yang sanggup berkorban kerana Allah Ta'ala ah, Dia sanggup berkorban kerana Allah Ta'ala Dengan arti kata mengikut perintah Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak akan biarkan Allah Taala tidak akan membiarkannya. Rezeki akan ditanggung oleh Allah Taala. Pemeliharaan daripada Allah Taala akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah Taala. Hanya Allah Taala menguji kita dengan berbagai-bagai musibah, berbagai-bagai ujian. Ujian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Wa ibi batala ibrahi <tuh> marabihi bikalimat ilfaatan nahuna sesungguhnya Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimah, dengan beberapa ujian yang berat-berat. Fathah -berat, Mahuna dan Nabi Ibrahim berjaya menyempurnakan ujian Allah SWT. Ah ha, dan Nabi Ibrahim orang yang tinggi maqamnya di sisi Allah Taala sehingga diletak di kalangan Nabi Ulul Azmi. Ah ha, maka dalam keadaan macam tu becobalah kita tidak diuji oleh Allah Taala becoban anak. Kalau diuji berkorban anak, rasa ada seorang nak korban. Masuk bahagian kosong lama. Tetapi oleh kerana Allah Taala mengetahui iman kita, lemahnya iman kita. Lalu diuji kita untuk kita berkorban sedikit daripada harta benda kita. Maksud saya menyeru berkorbanlah harta benda kita. Ha, pada jalan Allah SWT. Yang kedua, berkorbanlah masa. Ha, berkorbanlah masa. Kita terpaksa tinggal anak isi kita. Ah, apa ha, tinggal anak isi kita. Kita tinggal lembu kita. Mari kuliah sini. Ha, kita tinggal apa-apa yang sembang kita tinggalkan. Ah, ha, tinggalkan segala-galanya ah ha, untuk kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, hendaklah berkorban dari segi maksud. Ah, ha, kerana ingat ibadat korban ini walaupun disebut pada pada zahirnya hanya ditumbangkan binatang-binatang tenagaan Tetapi sebenarnya ibadat korban ini dilakukan secara perterusan ha, Ditumbangkan binatang-binatang untuk mendapat takwa Maka apa-apa jalan untuk kita mendapat takwa Mesti kena ada pengobanan Maka pengobannya telah terpaksa kita lalui Di antaranya kita mengobankan masa kita Untuk melakukan aman ibadat kepada Allah Yang ketiga berkorban dari segi tenaga Berkorban dari segi tenaga untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. apabila saja kita berkhabar setiap apa yang kita lakukan ini akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kita kena qurban tak? Kita kena sembelih, kita kena sembelan nafsu kita. Ha, Allah taala mengajak nafsu sayang kepada anak, nafsu sayang kepada isteri ah ha, tetapi oleh kerana ini perintah daripada Allah Taala maka kita kena kawalkan nafsu. Kalau kita tidak menyemelah nafsu kita, yang mana nafsu kita inilah yang menghalang kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ha, maka ah ha, kalau kita tidak berkawal, tidak mengobahkan nafsu, maka ah ha, pengembahan kita pada jalan Allah Taala belum lagi sempurna. Lalu Nabi Ibrahim alaihisalam ha, ah satu nabi Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu telah berjaya dengan ujian-ujian yang berat yang Allah taala uji kepadanya. Lalu Allah taala tupa dengan kibas-kibas yang besar, ada ulama mengatakan kibas itu datangnya daripada pengorbanan Habil, pengorbanan Habil yakni anak Nabi Adam alaihissalam. Ha, orang yang pertama mengorbankan hati bendanya pada jalan Allah Taala menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ibadat kawannya di oleh Allah Taala. Jadi yang pertama ibadat kawannya di terima oleh Allah Taala. Jadi yang pertama ibadat kawannya di terima oleh Allah Taala. Jadi yang pertama Allah Taala. Jadi yang pertama ibadat kawannya di terima yang terbaik ibadat kawannya di terima oleh Allah Taala. yang ha, pertama ibadat kawannya di terima oleh Allah Taala. Jadi Allah Taala. Jadi yang pertama ibadat kawannya Taala. Jadi yang pertama ibadat kawannya Ha, Nabi yang Nabi yang Allah Taala uji ha, sehinggalah Nabi ibrahim tadi telah berjaya telah berjaya dalam proses ha, ujian Allah Taala dan selepas daripada itu Nabi Ismail pun terus bersama dengan Nabi Nabi ibrahim alaihissalam ha, dan daripada Nabi Ismail inilah ha, lalu lah lahirnya Nabi kita Muhammad salawahu alaiwasalam dan ibadat ibadat haji yang kita lakukan yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia hari ini Berkumpul di suatu tempat Adalah mengambil kisah Ataupun ikhtibar Daripada kisah Nabi Ibrahim AS Sebab itulah Di dalam sembahyang kita selalu menyebut Kama barab ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim ha, Ya Allah, Ya Tuhan kami Bekatalah Nabi Ibrahim Penghulu kita Nabi Ibrahim Aa, sebagaimana kau memberi aa, Kebekatan kepada Nabi Ibrahim AS Jadi tidak dapat tidak Maka ibadat yang kita lakukan ini Hendaklah semata-mata ke dalam keadaan Ikhlas kepada Allah SWT Jadi selain daripada itu Nafsu yang hendak kita korbankan ini Kita kena korbankan nafsu Jadi kita nak korbankan nafsu ini Tidak dapat tidak Kena me me menyediakan hati kita Semata-mata ingin melakukan Amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hati memang betul-betul berazam Bertekad bersungguh-sungguh Sebagaimana kita bertekad untuk melakukan Ibadat korban, maka demikianlah Kita hendaklah bertekad bersungguh-sungguh Untuk melakukan amal ibadat korban Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ibadat korban ini Kita lakukan di bulan Zulhejah Selama 4 hari Mengikut pendapat ulama Ah, hendaklah Boleh dilakukan 4 hari tetapi yang paling ahdolnya hendaklah dilakukan pada hari yang pertama aa, Kalau tidak boleh pada hari yang pertama Dan lakukanlah pada hari yang kedua aa, Kalau tidak boleh lakukan hari yang kedua Dan lakukanlah pada hari yang ketiga Ataupun hari yang keempat Dan ketika itulah kita disunatkan bertakbir Takbir raya selama empat hari Pada hari-hari tashrit 11, 12, 13, 12 hijab. Ha, dan hari yang Adil Abah pada 10 hari bulan. Jadi 4 hari ini kita hendaklah membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah Taala sebut, "Kalifukabirullah alama padaqum". Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah Taala, membesarkan Allah Taala dengan sebab Allah Taala memberi hidayat kepada kamu. Jadi, ah kita ini orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahuwataala, hendaklah kita sentiasa membesarkan nama Allah Taala. Bagi orang yang tidak dapat mengejekan haji, ah hendaklah mereka itu sentiasa mengingati Allah Taala melakukan amal ibadat lebih-lebih lagi di bulan Zulhijjah. Ah Zulhijjah yang penuh dengan keberkatan dan ada ulama mengatakan. 10 hari yang afdhal di siang hari adalah berlakunya di bulan Zulhijah. 1 hingga 10 Zulhijah ini, hari yang afdhal untuk melakukan amal ibadat, adapun pada waktu malam adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ha, adapun 10 hari siang bulan Zulhijah ini tidak akan dapat menyamai dengan ibadat dengan, dengan ibadat di siang hari pada bulan-bulan yang lain. Maka orang yang melakukan ibadat kurban ini hendaklah membagikan harta membagikan daging-daging yang disembelih tadi beri kepada orang-orang fakir -orang miskin yang layak untuk mereka sama-sama merasai kegembiraan disebabkan kita melakukan ibadat kurban. Lalu ulama mengatakan ibadat kurban, sembelihan kurban yang kita sembelih ini akan datang di negeri akhirat sebagai kenderaan kita. Jadi ibadat kurban ini merupakan kenderaan kita di negeri akhirat. Kalau kita tengok hari ini kendaraan-kendaraan, kenderaan yang kita naik Di atas muka dunia Mirayang yang begitu mahal Mirayang yang begitu besar Ada sampai 30 ribu, 50 ribu 440 ribu dan sebagainya Hanya ibadat-ibadat korban ini Hanya 400 ringgit sahaja Lalu disebut dalam hadis Orang yang melakukan ibadat korban ini Maka segala tanduk-tanduknya, kaki-kakinya Akan datang di negeri akhirat Menjadi sebagai tunggangan kita Seandainya kita melakukan amal ibadat Korban tadi Dalam keadaan benar-benar ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya kalau kita berkorban Dalam keadaan satu ekor lembu ini Dibahari dengan tujuh Dibahari dengan tujuh Kata guru saya Saya bertanya masa dulu Adakah kita ni naik, naik kenderaan ramah-ramah Dia kata oleh kerana satu binatang tadi Kita berkongsi tujuh Maka demikianlah Kita akan naik ramah ha, Ah Naik ramah-ramah Ibaratnya kita naik estima Seperti tujuh orang <laughs> Mana Ah ha. Jadi nak tahu Ibadat Dan setiap yang Seekor lembut dia sayang ha, Itulah yang paling baik Untuk kita melakukan Amal ibadat korban Semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Duduk di kota Madinah Lalu Nabi bermimpi Bila Nabi bermimpi jadi Allah Taala mengatakan bahawa ha, ha, Nabi akan mengejarkan ibadat haji di tahun hadapan, ha, mengejarkan ibadat kepada tahun hadapan. Lalu Nabi mengarah kepada sahabat-sahabat Nabi tahun hadapan kita akan pergi ke Mekah dan ketika itu kota Mekah dikuasai oleh penduduk musyrik Mekah. Ha, masa itu tidak lagi berlaku pembukaan kota Mekah. Lalulah sampai pada tahun yang telah dijanjikan oleh Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat bersiap sedia. Jadi bila bersiap sedia untuk pergi ke, ke Mekah mengerjakan ibadah haji dalam keadaan memakai ihram. Ha, lalu pergi ha, dalam keadaan pedang bersarung dan memakai ihram. Pergilah ke Mekah untuk menunaikan ibadah. Ah, ha, ibadah haji ataupun umrah di sana. Lalu bila sampai ha, untuk sampai di kota Mekah tiba-tiba sampai di satu tempat yang bernama Hudabiah. Bila sampai di satu tempat yang bernama Hudabiah Orang-orang musyrik di Muqar telah menahan ha, Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi SAW ha, Bersama dengan baginda Rasulullah Dan menghalang mereka untuk mengejarkan ibadat Pada tahun itu Jadi ketika itu Sahabat Nabi Sayyidina pun ada Sayyidina Abu Bakwa ada Sayyidina Osman pun ada Sayyidina Ali pun ada Dan beberapa sahabat-sahabat yang lain pun ada ha, Pergi untuk menulakan ibadat Lalu berlaku pergundingan orang-orang muka menghantar perbincangan dia, menghantar utusan, beritahu kepada nabi dan sahabat-sahabatnya tahun ini tidak boleh mengerjakan ibadat. Tidak dibenarkan. Ah, ha, dan sahabat nabi bukan nak pergi berperang tapi nak mengerjakan ibadat. Lalu dalam keadaan macam tu, nabi Allah suruh menyembelih. Untuk bertahlul, orang yang memakai pakaian ihram ni, pakai ihram, maka dia nak pakai pakaian balik dia kena tahlul. Jadi cara bertahlul dia di antaranya dengan menyembelih binatang. Lalu Nabi suruh semula. Bila Nabi suruh semula, sahabat tak nak sembelih pula. Lalu Nabi bunga sek ah nak marah tanya pada sahabat, ah suruh semula. Lalu sahabat Nabi kata ya Rasulullah, bukan tidak mau sembelih, tapi ah nak tengok macam mana Rasulullah sembelih. Ah nak tengok tu. No. Nak suruh Rasulullah buat mula dulu. Lalu Nabi suruh semula ke? Bila Nabi suruh semula, tak tengok-tengok minatang tak cukup. Binatang semula hantar cukup Orang ramai Binatang tu sikit ha, Macam mana nak semula ha, Lalu Nabi mengatakan Atas sekor binatang itu konsi dua tiga orang ha, Ini Dali yang boleh konsi. Atas sekor tu konsi dua tiga orang ha, Lalu Nabi mengatakan Atas sekor ini dikonsikan dengan tujuh orang Kerana binatang tidak cukup Lalu disuruh konsi. Lalu tabak Nabi konsi. Oleh kerana tu Tidak mahu semula Nabi semula Lalu dikumpulkan apa pasal aku ek kau tu? Oh, bubu bubu bubu 11 bani. Nabi 11, Nabi 11 orang. Ekor, seekor, seekor Nabi 11. Saidina Ali pun tengok obog-gob-gobnya, masallah, masallah. ah mana dia tepat ekor leluh? Ah, mananya? Ni 60 lebih. Ah, tak aku Kalau Nabi 11, aku asyik. Saidina Ali tengok, lalu Saidina Ali kata aku tidak pernah berjumpa yang segagoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali gagah. Oh. Ha tapi ha Sayyidina Ali gagah. Tapi tengok Nabi Allah oh, gagah lagi. Ha gaguh. Lalu Dalam keadaan macam tu, ah ha, dalam keadaan macam tu Nabi sembah sembah daripada seratus ekor tu. Nak ko Sayyidina Ali tak nak seratus ekor satu? Cukup 63 ekor? Habib berkata Ali sambung. Ha ha, Yes Sayyidina Ali pernah Nabi menyembah 63 ekor. Wisyidina Ali tidak faham lagi. Ha lalu lebih pada tu lebih daripada tu Sayyidina Ali sembelah sunni sekali. Ha, Nabi memilih Sayyidina ha, Ali. Ah Sayyidina Ali orang yang gagah. Sebab tu kita kalau nak gagah minum toka Ali. Ha, ha, tu gagah. Jadi nak bagi tahu ah ha, sembelah. Jadi bila sambuh sembelah ha, ikut ah cukup ha, lah Ah ha, lalu dah keadaan macam tu Sayyidina Ali kata aku tidak pernah berjumpa orang yang segagah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu laluah Nabi pun balik. Ha, balik dan tahun itu Tidak dilakukan ibadat haji Dan dilaksanakan pada tahun hadapan Tahun hadapan datang lebih ramai lagi ha, Akhir sekali bila datang lebih ramai Sehinggalah berlaku pembukaan kota Pembukaan kata muka ini menunjukkan bahawa pengobatan, ah ha, pengobatan yang dilakukan oleh baginda wassaillah salawahu alaiwasalam dengan ibadat qabat dan juga pengobatan, kepengobatan yang terdiri daripada hati, benda, jiwa, raga dan sebagainya, ah ha, akan diberi ganjaran oleh Allah Taala dan akan diberi kemenangan. Sebab itu simbolik kita melakukan ibadat qabat itu alih kemenangan kita. Ah ha, kemenangan kita. Ah ha, kemenangan kita telah berjaya melakukan ibadat qurban. Fa nawa yang melakukan ibadat qurban dia telah mengorbankan sedikit harta benda dia. Ah ha, sedikit harta benda, tenaga dan sebagainya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita melihat ibadat qurban kita ini yang paling penting kita inginkan ibadat kita ini diterima oleh Allah Taala dan ditulis sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Hanya saya memesan kepada diri saya dan seluruh jemaah sekalian Yang pertama, siapa yang ada hati benda, jangan sayang lagi untuk melakukan ibadat kurban. Kerana Nabi mengatakan, man wajad siakan dalam jahliha, dalam pada yang musallana. Kalau orang itu ada hati benda, dia tidak mahu melakukan ibadat kurban. Maka jangan hampir di tempat ibadat kami Kata Nabi Yang kedua Hendaklah kita mengobankan sedikit masa kita Untuk kita melakukan aman ibadat kepada Allah Taala. Dan yang ketiga Hendaklah kita mengobankan tenaga kita Untuk melakukan aman ibadat kepada Allah dan kita kena mengokangkan kasih sayang kita untuk mencari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang yang menjadi penghalang kita untuk melakukan amal ibadat anak dan isteri kita yang kita kasih yang menjadi penghalang untuk kita melakukan amal ibadat. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup tinggal anak dan isteri untuk menunaikan ibadat kepada Allah Taala. Ujian lebih besar di sana di, di tempat yang kering kontan yang tidak ada apa-apa. Kita hanya tinggal di dalam rumah kita, di anak isteri kita. Itu pun makan penuh, fitih pun cukup dengan siap timi tiga di depan masa. Jadi nak begitu ha, kita ah itu tinggalkan, tinggalkan untuk mencari pengampunan kepada Allah Taala untuk mencari kebekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap telah berdoa kepada Allah supaya Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat kehadiran Allah Taala dalam melakukan amal ibadat dan hendaklah kita pahamkan di dalam hati kita dalam jiwa kita pengampunan ini adalah pengampunan yang berterusan. Pengampanan ha, yang berterusan Sama ada hati benda dan sebagainya Untuk mencari keradaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi saya rasa setakat ini sajalah Yang dapat disampaikan ha, Maknanya kita pada hari Tidak awalnya nak cuti, Tapi bila dengar suara di itu mari sila ha, ha, Jadi insyaAllah ha, Kita akan sambung akan datang Ah, ha, Akan datang pulau Hanya kalau anda kata Ada-ada lagi nak korban boleh lagi itu ah ha, ha, ada lagi sedua lagi kerana ada seorang hamba Allah yang baik hati dia dia bagi ah ha, lebihan lagi ha jadi ha, di tempat kita itu Tak banyak mana bekuan 18 ekor 18 ekor jadi ada lagi satu dua bahagian ha mana sebab tu saya bagi hadis ha palanya riha kalau ada hati tak khabar nanti nabi tak suka pada kita Ha insya-Allah lah. Ha, siapa-siapa yang berbina ada lagi insya-Allah. Kemudian marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Moga-moga amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabana lakal Ya Allah ya Tuhan kami, terima lah segala amal ibadat yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang bertakwa, jadikan kami orang yang soleh. Jadi kami orang yang mendapat mendapatkan ampunan daripadamu Ya Allah ya Tuhan kami Jadikan orang yang masuk bahagian ibadat kawad Jadikan orang-orang yang diterima Amat ibadat kepada Allah Jadikan hati mereka hati yang bertakwa kepada Allah Ya Allah ya Tuhan kami Buatkan rezeki kami ya Allah Untuk kami melakukan ibadat kepada mu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Jadikanlah kami orang yang benar-benar tunduk dalam melakukan aman ibadat kepada mu Ya Allah ya Tuhan kami Ampar segala kesalahan kami ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Sesungguhnya kami kepedayaan dengan nafsu kami. Kami tidak mampu meninggalkan maksiat, Ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, Ya Allah, dalam melakukan amat ibadat kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang dikasihi oleh-Mu, Ya Allah, sebagaimana Engkau kasih kepada Nabi Ibrahim AS. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang mendapat orang yang mendapat kejayaan dalam ujian yang kami tempuhi, Ya Allah, sebagaimana yang kau beri rahmat kepada orang-orang yang salat. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang benar-benar tunduk kepada mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bersihkan hati kami daripada sifat-sifat mazmuma, Ya Allah. Ha, dan hiaslah hati kami dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ha, jadikanlah kami orang yang dapat menyemulih nafsu jahat yang ada di dalam hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berkorban segala hati benda, Ya Allah semata bantai keranamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, firmalah amal ibadat kami, Ya Allah. Firmalah segala amal ibadat kami, Ya Allah. Ya Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu Ya Allah, kepada saudara-saudara kami, Ya Allah, ha, dengan tetangga kami, penduduk kampung kami yang telah menunaikan ibadat haji di Mekah, Ya Allah engkau terima ibadat-ibadat mereka, Ya Allah dengan mendapat ibadat yang diterima oleh-Mu, Ya Allah, dengan haji yang memperol, yang tidak ada balasan, kita di syurga daripada-Mu, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, di kalangan kami yang tidak mampu mengejarkan ibadat haji, Ya Allah engkau berilah rezeki kepada mereka, Ya Allah, engkau berilah rezeki kepada kami, Ya Allah, supaya mereka itu ingin menjejakan ibadah haji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami di kalangan kami yang ada hati tetapi tidak mengerjakan haji ya Allah, Engkau berilah ke kemudahan kepadanya ya Allah, peluang kepadanya ya Allah untuk melakukan ibadah haji di tahun hadapan ya Allah ataupun di tahun-tahun yang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andainya di kalangan kami ada menghadapi masalah ya Allah, Engkau selesaikanlah masalah mereka ya Allah, selesaikan masalah kami ya Allah. Masalah halaqat benda kami ya Allah, masalah ibadat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kami mohon kepadamu, Ya Allah, kau bekatkanlah surat ini, Ya Allah. Engkau bekatlah surat ini, Ya Allah. Engkau jadikanlah jemaah ini bersatu-padu, Ya Allah. Hati-hati mereka bersatu, Ya Allah. Yang kau kami mereka berpecah Be belah, Ya Allah. Bergaduh-gaduhan di antara satu sama lain. Ya Allah, Ya Tuhan kami makmumkanlah surat ini, Ya Allah. semua jemaah di sini, Ya Allah. Dan kau ampunkanlah dosa-dosa penaga tengah bungajar di sini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah. Bangsikanlah jauhah di negeri di tengah-tengah ini ya Allah jadikanlah kami orang yang cinta kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya fitnah begitu banyak pada kami ya Allah keliling kami penuh dengan fitnah ya Allah selamatkanlah kami daripada fitnah-fitnah ya Allah yang menarik kami kepada arah maksiat ya Allah yang menarik kami menaik kami kepada Kakawat Ke kebinasaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Selamatkan anak-anak kami ya Allah yang melakukan perkara yang sia-sia ya Allah. Tidak ada lagi dihari dicuci sekolah ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menyucikan amal ibadat Kepada-Mu ya Allah. Menjadikan anak-anak yang taat kepada kedua ibu bapa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Hidupkanlah hati-hati kami ya Allah. Hidupkanlah hati isteri kami ya Allah. Hidupkanlah hati suami-suami ya Allah. Hidupkanlah hati anak-anak ya Allah. Supaya cinta dan kasih kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah kami orang yang mendapat keberkatan daripadamu mendapat keadaan kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami kami mengaku bahawa kami melakukan kezaliman di atas diri kami Ya Allah dengan melakukan melakukan maksiat terhadapmu Ya Allah ampuh kalah kami Ya Allah ampuh kalah kami Ya Allah ampuh kalah kami Ya Allah babana zalamna ampusana ya wa illam taufil ladaw tawhamna lanakunan namina khusyrik Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa salli wa sallam Wa